«I just called to say I love you» – затягла та пісню з репертуару Стіві Вандера. «Прекрасно! Не спиняйтесь! Не спиняйтесь, кажу! Далі уявляєте, що ви починаєте тонути! Повільно занурюєтесь в глибину, і вода починає вас перевертати! Перевертати! Перевертати!» Мах декілька разів повторив це слово, і сталося диво. Ноги жінки відірвалися від бруківки і зависли у повітрі. «Перевертайтеся, перевертайтеся!» – не припиняв він навіювання. І Офелія, повільно перевернувшись у повітрі, піднялась над бруківкою. «Співайте, співайте!» I just call to say how much I can, співала жінка, і голос її все більше нагадував тембр сліпого американського співака. Ілюзіоніст випорпав з-за пояса довгу пилу і наказав Клаусу Накрий її халатом. Нормально. «За так тільки іконі пашуть», – бовкнув той, проте наказ виконав. Під спів Офелії волонтерки, він підійшов до неї в притул, приклав до халата ножівку і почав пиляти. Коли на бруківку пролилась перша кров, натовпом знову пробігла хвиля жаху. Але Мах зробив знак рукою, і продовжив свою справу. Він працював, як справжній фахівець, прикусивши кінчик язика і намагаючись не дихати, поки допомагав хлопцеві пиляти нервові вузли і артерії. Коли справу було зроблено, Мах з полегшенням зітхнув і витер спітніле чоло. «Хух!» – видихнув ще раз – і, обтерши ножівку об фартух, сховав її. Подивившись, чи багато натекло крові, він нахилився над жінкою і дмухнув на рану. Від того кров спинилась, хоч і так натекло не надто багато, грамів двісті триста, не більше. Такий крововилив навіть корисний організму. Примітка автора В мене був товариш Дем'ян Страшний, який щоб отримати два дні канікул і талони на безкоштовне харчування, здавав по півлітра крові двічі на місяць. Тепер він працює в Миколаївському театрі Ляльок. Ну, а зараз будемо виводити її з гіпнотичного трансу, виголосив мах звертаючи до публіки і заглянувши під халат з того боку, де мала бути голова, що сили заволав. Бенкет закінчено! Бенкет закінчено! Просимо всіх до виходу! Волонтерка під халатом заворушилась. Стала на бруківку і коли Мах скинув з неї халат, закліпала віями з обуренням, Удаючи себе п'яну, брутально вилаялась, а відтак додала. «Плебеї, де вам зрозуміти висоти духу? Зневажаю вас! Зневажаю!» Потім, оговтавшись від залишків гіпнотичних видінь, потрусила головою, зробила усім чіз і подивилась на мага. «Як се маєте?» – запитав той. Прекрасно, – театрально відповіла критикеса, – Бачили себе у ролі Офелії. А вам тепер і бути Офелією. Незабаром до Лондона має приїхати з Києва авангардний режисер на прізвище Тобілевич, який збирається ставити Гамлета в Королівському театрі. Його Офелія мусить бути без нога і пересуватися сценою «В інвалідному візку! Я зробив усе можливе, щоб ви дістали цю роль!» «Але ж я маю ноги!» – заперечила критикеса. «До того ж, не дуже шаную авангардний театр, а тим більше режисерів зі Східної Європи!» «Проте, погодьтесь, ваші ноги вам не пасують!» «Обличчя у вас ще так-сяк, а от ноги, мало того, що криві, так ще й широкі у стегнах. Негарні якісь ноги. Тому я зробив так, щоб ви могли з ними робити, що хочете. Хочете – возіть із собою і показуйте за гроші. А хочете – залиште вдома або викиньте на смітник. Зізнайтеся» адже ви часто мріяли зробити щось зі своїми ногами і навіть вдавалися до пластичної хірургії. А тут задарма таке щастя. Багато жінок мріють про те, щоб позбутися деяких частин тіла, котрі їм не до вподоби. Я щось не дуже розумію, на що ви натякаєте. Я натякаю на те, що ваша мрія здійснилася. «І ви таки будете грати на сцені Королівського театру Офелію?» З тими словами, Мах підійшов до критикеси, взяв її за талію і легко відділив тулуп від нижньої частини тіла. «Так ви виглядаєте набагато краще». Він переніс тіло волонтерки до інвалідного візка, і поки вона намагалась оговтатись, Встиг сунути в руки її ж таки ноги і, вигукнувши, мрії повинні здійснюватися, покотився блискавкою, вибухнув і зник. Перформанс номер 4 Патриція Шульц і Вернер Готліп о десятій ранку снідали в ресторані пансіону «Квітка розмарину». Дивлячись як колежанка не вертає смажені ковбаски з гірчицею та бобовим пюре, Вернер намагався уявити пригоди їдла в її кишково-шлунковому тракті. Коли ж та ще й намастила булку джемом і додала до кави вешки, не витримав і, кинувши коротке «я по камеру», пішов геть. Жалюгідний сноб! Подумала Патриція, дивлячись йому слід. «Брудна баба!» – вирішив Вернер. Він знав, що вчора вона трахалась з тим іспанцем з третього поверху, тоді як мусила писати підводки до знятого матеріалу. Він чекав її на місцевому телебаченні до дванадцятої ночі, а вона навіть не передзвонила йому на мобільний. сука. І тільки опів на третю ночі, коли Вернер нарешті дістав її, невинним голоском навернякала в слухавку, ніби домовлялася з солістами Віденської опери про можливе інтерв'ю. «Хе! З солістами Віденської опери!» Цього ранку Вернер був лихий на цілий світ і вже складав план помсти. «Я зроблю так» що цю курву звільнять з посади керівника програми і візьмуть ведучою Катю Дрехслер. Вона забула, хто в домі хазяїн, і вдає себе розбещену зірку. Ну та нічого, в Мюнхені розберемось. Піднявшись в номер, Вернер Готліп проковтнув з водою вітаміни і розглянув у дзеркалі зморшки під очима. Він був прихильник роздільного харчування і сповідував систему Шелтона, але все одно не міг уникнути поступового старіння, тож не любив дивитися на себе зранку в люстро. Перевіривши акумуляторні батареї, він закинув на плече вірну бетакамку, спустився вниз і сів чекати в холі, поки та курва закінчить сніданок. Прикинув, що коли вона не з'явиться за п'ять хвилин, то він просто зайде до ресторану і влаштує сцену. І справді, скільки можна терпіти цей бартак? На жаль, курва з'явилась раніше. Вона вийшла, припудрюючи на ходу свій гидкий ніс. Зрештою носик у Патриції був нічого, але для Вернера ненависний. Ну, я готова. І знову ця облудна наївність. Він на силу себе стримав. Коли б не люди навколо, коли б не ця клята делікатність, то сказав би до неї, ах ти, чортівко, думаєш, що перед комусь і двері повисаджуєш? Думаєш, переспала раз-другий із генеральним директором каналу і тепер можеш качати права? А хіба забула, що не маєш спеціальної освіти? Хто ти за фахом? Манекенниця? Хе! Тридцятип'ятирічна, натомість промовив. Ну добре, ходім. Патриція Шульц і Вернер Готліп тележурналісти з мюнхенського телебачення. Мали на фестивалі віп-акредитацію. Перед ними стояло завдання тричі на тиждень надсилати до Мюнхена 10-хвилинні звіти про найцікавіші фестивальні заходи. Сьогодні вони мусили зняти церемонію відкриття. Але перед тим хотіли трохи попрацювати на вулицях, беручи флеш-інтерв'ю в різних блазнів, якими повнилось місто. Всівшись у орендований Сітроен, парочка рушила до центру. Патриція поставила авто неподалік північного мосту. Перед тим вони довго шукали вільне місце, і коли вийшли з машини, Вернер завбачливо подивився у бік перехрестя, чи немає там знаку «Зупинку заборонено». Ніби не було... Він не звернув уваги на те, що бордюр при дорозі пофарбовано на жовте. Піднявшись сходами, вони вийшли на Роял Майл. «Поглянь, які диваки!» Патриція тицнула на двох високих хлопців, одягнених у полотняні савани, біля відьомського джерела. Є в Единбурзі таке місце». Неподалік якого, в середньовіччі, спалювали відьом. Їхні обличчя перекривали каптури. В одного на грудях висіла табличка Black Death, а другий тримав на довгій жердині чорного прапора. Хлопці на два голоси співали тужливу пісню. Хай Магнус святий накаже сховатися. Хай Ронан Кульгавий поверне назад, Звеління Мартина волею Йохима Залише Мара округи земні. Шукай собі славу в іншому місці, Коли злобний Карл, ти чи лагідний ельф, Коли ти, Ундина, Сильфіда, Русалка, Коли в царстві рабства зросла на землі, То зникни, Твій гріб вже чекає на тебе. Геть, привид, земля хай сховає тебе. Це, певне, старий шотландський фольклор, зауважив вирудований Вернер. Який ти розумний, пожартувала Патриція, і вернеру нестерпно захотілося зацідити її кулаком. Вмикай камеру, будемо працювати коли привиди прочищали горло і переводили дух, щоб розпочати нову баладу про День усіх святих. До них з мікрофоном в руках наблизилась вертка журналістка. «Хай, хлопці!» – звернулася вона до привидів англійською з помітним німецьким акцентом. «Наскільки я зрозуміла, ви співаєте шотландські фольклорні пісні? Розкажіть коли можете, про їхнє походження. Це не фольклор, озвався з-під каптура перший привид. А що, поцікавилася в камеру журналістка, це пісні з того світу. Також і з того, засміялась вона, показуючи потенційним телеглядачам ряд добірних штучних зубів. А ви були на тому світі? «А вже ж? Можемо і тобі влаштувати екскурсію, коли не проти?» «Та ні вже, дякую за пропозицію!» Журналістка постріляла очима в об'єктив і прокоментувала ситуацію. «Зрештою, в Единбурзі під час фестивалю можливо все!» «А ви не така дурна, як можете видатися на перший погляд!» Щиро здивувався один з привідів. «Тільки даремно ви зранку їли смажені ковбаски», – додав другий. «Незабаром всі країни європейської співдружності відмовляться купувати англійську яловичину». «Чому?» – здивувалась жінка, проковтнувши образливі для неї слова, бо подумала, що все одно їх потім можна буде вирізати. «Через коров'ячий сказ». «Чи ящур? Чули про таку хворобу? Незабаром буде по «Вперше чую!» – холодно відрубала журналістка, і, повернувшись до співрозмовників спиною, наказала оператору «Ходімо звідси!» «До зустрічі на тому світі!» – зареготав їй вслід один з придурків. «Бай-бай!» додав другий. «Що за чорт?» тільки і встиг подумати Вернер. Сьогодні журналісти намітили побувати ще й на мілт лотені а тому, знову спустившись по Роял-Майл, наблизились до собору Святого Андрія. Саме в цьому історичному місці Патриції стало зле. Щось у голові паморочиться і в жар кидає, «Наврочили кляті!» – з удаваною посмішкою сказала вона. Присівши на лаву біля собору, жінка зблідла і тяжко дихала. «Може, швидку викликати?» – поцікавився Вернер, забувши про колишню ненависть. «Не треба, минеться!» А за п'ять хвилин по тому, як Патриція знепритомніла, все одно довелось кликати на допомогу. Коли прибули лікарі, пульс у німецької журналістки ледь бився і по її обличчю раз у раз пробігала судома. Тиск падає. 60 на 90. Ми втрачаємо її. Готуйте реанімацію. Вернер дивився на лікарів якось здивовано і не міг уявити, що зовсім недавно готовий був розірвати на шматки цю бліду красиву жінку, яку на ношах затягували до карети швидкої допомоги. Коли машина, вімкнувши сирену, помчала містом, він скривився і потерчило рукою. «Що за чорт?» – тихо мовив до себе. «Вони казали про якісь ковбаски. Звідки їм знати?» думка про те, що привиди, яких тільки но знімали, щось знають, вразила Вернера, і він з камерою шкурнув до Відьомського джерела, сподіваючись застати їх на місці. Та дарма. Біля джерела вже стояв шотландець у національному вбранні з волинкою, і веселі туристи кидали йому монети. Журналіст повернувся туди де вони з Патрицією лишили авто, але блакитного Сітроєна вже вантажили на поліцейський трейлер. «Все одно машину було записано на неї», – подумав Вернер, і не став тручатись, подавшись просто на телебачення переглянути зняті біля джерела кадри. Коли він поставив касету і вімкнув плей, то замість трьох чоловік у кадрі побачив одну лише Патрицію, що ставила питання у порожнечу. Що за чорт? Уже вкотре за сьогодні тихо вимовив телеоператор і схопився руками за голову. Увечері до нього на мобільний зателефонували з лікарні і сповістили, що Патриція мало не померла від невідомої хвороби. Протягом п'яти хвилин вона перебувала у стані клінічної смерті. І тільки завдяки старанням лікарів її витягли з того світу. Таки побувала на екскурсії. Подумав Вернер, вимикаючи на ніч мобілку. Серія четверта. Хто кого? Анонс. Головний герой переходить у наступ. Він сам на сам протистоїть всій західній цивілізації. Хто переможе у цьому поєдинку? Розповідає Венемін Каштанський. Насправді я хвилювався. Я навіть дозволив собі зупинитися біля вуличного художника, який крейдою малював на тротуарі портрет Моне лізи і простояти хвилин з 10 спостерігаючи за його роботою. Це був момент відтягування зустрічі з невідомим. Ще позавчора, в перший день приїзду, коли ми з Катериною гуляли в центрі, я мимохідь примічав місця, найбільш придатні для мого перформансу. Найкраще для цього підходив майданчик біля інформаційного центру неподалік від монумента Вальтеру Скотту, а також площа перед Національною галереєю. Там завжди юрмився люд і було де приткнутися. Художник, підстеливши собі під коліна поролоновий килимок, працював над складеними руками знаменитої Леонардової дами. Портрет був майже готовий. «Що керує цим художником?» – думав я. «Адже сьогодні ввечері від портрета нічого не лишиться. Юрба просто зачовгає його». Місце, яке він обрав для роботи, було людне. Від краю малюнка до тротуару було метри і півтора, і перехожі на силу протискалися в натовпі. І тільки-но він закінчив портрет, Зібрав речі і відійшов у бік, я зрозумів, для чого він робив цю безглузду роботу. Це теж був своєрідний перформанс, психологічний тест чи навіть провокаційний акт. Коли художник був поруч із своїм витвором, жоден з перехожих не наважувався пройтися по обличчю Моне Лізи. Тепер натовп мав право вибору. «Мистецтво само по собі безглузде», – згадав я слова свого друга, який вмер позаторік від наркотиків. Тому мистецтво, яке робиться на продаж, я не вважаю за таке. Критерій оцінки будь-якого витвору – його безглуздість, а найкраща платня для митця – задоволення від результатів своєї роботи. Спершу люди не наважувалися ходити по моні лізі Хіба що дехто мимоволі наступав на край портрета. Аж ось з-за рогу виїхав на роликах гуркіт тінейджерів. Їх було п'ятеро, і всі вони зупинились перед портретом. «Ніхіла!» – мовив один, дивлячись на портрет. «Що це за шмара?» запитав інший «Схоже на Байорк. «Терпіти не можу, Байорк. «Поїхали!» І всі п'ятеро проїхалися роликами по портрету Мони Лізи Я подивився на реакцію художника Він сяяв від захвату За п'ять хвилин по портрету пройшли ще кілька осіб Здебільшого це були ділові Заклопотані своїми проблемами молоді люди. Але більшість перехожих все ж таки оминала шедевр. Надто яскравою плямою сяє він на тлі сірої бруківки. Треба прийти і подивитись, що буде з нею ввечері. Подумав я і рушив на зустріч невідомому. Пошук місця коли я наблизився до майданчика перед інформаційним центром, то побачив там силу селенну поліціянтів, які метушилися між людьми. Двійко рожево дуже схожих між собою молодиків у футболках з написом «Харвард Хай Скул», вказуючи на фасад готелю «Плаза», щось емоційно розповідали стражам. Люди на тротуарах гумоніли, і в розмові часто фігурувало слово стріляли. Хто стріляв? Звідки? Я зрозумів, що тут мій перформанс буде не дуже доречним. Тож рушую до Національної галереї. Там теж було повно людей у формі. Чорнобілі шашечки на кашкетах поліцейських мигтіли у натовпі, немов стрімкі, впевнені в собі таксомотори в потоці звичайних машин. Мою увагу привернула розтрощена огорожа парку. Кам'яні плити були залиті маслянистою рідиною, і, принюхавшись, я відчув у повітрі запах тосолу. А коли я помітив неподалік потрощене скло, зрозумів, що тут сталась аварія. Добре, коли не постраждали люди, аж ось кров на проїжджій частині, засипана піском. Таки були жертви. Ова! Веселий початок карнавального дня! Треба забратися звідси, вирішив я, і пішов туди, звідки лунали гучні оплески. Якийсь чолов'яга показував фокуси. За спинами мені було погано видно, чим він займається. І тільки білий тюрбан колихався над морем голів. До мене долітали тільки уривки фраз. Ну, а про що мрієте ви? Я мрію бути акторкою. До роботи. У козацьке вбрання я перевдягся просто на газоні Принцес Стріт Гарден, сховавши за величезною будою на колесах, де розміщувались імпровізовані театральні каси. Взявши до рук сокирку і крутнувши нею кілька разів, я мовив до себе З Богом і рушив на майдан. Я бачу як посеред щільного кола людей, що оточувало штукаря в білому тюрбані, стався вибух. Настільки яскравий, що мені засліпило очі. «Еге!» – подумав я. «Коли вже тут демонструють такі складні трюки, то що робити мені зі своїм бойовим гопаком?» Здається, шоу скінчилось, але натовп. Посеред Майдану не розходився. Причиною тому була без нога жінка на інвалідному візку, яка, тримаючи в руках ноги, скажено верещала «Поверніть його! Не дайте йому втекти! Це якась жахлива помилка! Я не хочу нічого міняти, а хочу бути такою, як була! Приставте до мене ноги!» Дехто сміявся. Дехто кивав головою, а хтось ніяково знизував плечима. «Що тут сталося?» спитав я втовстого чоловіка з обличчям, помереженим гіпертонічними прожилками. «Атракціон – здійснення мрій», відповів він і пояснив. «Вона – театральний критик, але все життя мріяла про акторство. Тож, Мах – який показував фокуси, відпиляв їй ноги, щоб вона змогла зіграти Офелію у виставі якогось авангардного режисера зі Східної Європи. Я хмикнув. Здається, Андрій Жолдак. А тепер Жолдак-Тобілевич казав колись, що збирається ставити в Європі гамлета. І що, насправді відрізав ноги? – поцікавився я. – Ще й як? – ножівкою взяв і відпиляв. – Ну що ж, це нормально? – потішився я з цього факту, бо знав багатьох продажних театральних критиків, яким давно треба було відірвати ноги. – Нормально! – погодився зі мною молодик в адідасівському спортивному костюмі. «Ця корова дістала мене своїми нотаціями. Де тут пиво можна купити?» «А он у буді», – вказав чоловік у той бік, де стояв гандель, в якому я ще вчора купував мінеральну воду. «Слухай, а ти не той хлопець, якого сьогодні стілили?» «Нормально? Тобі що? Повилазило?» «Як не той?» «Саме той!» «Ну, тоді ходімо, я тебе пригощу!» «Нормально! Це інший перець! Ходімо!» Гіпертоник і спортсмен пішли пити пиво. А я став свідком наступних подій на Майдані. На волання ноги набігли поліціянти. Розштовхуючи людей, вони продерлись крізь натовп і стали з'ясовувати ситуацію. «Ноги! Поверніть на місце мої ноги!» – продовжувала гукати критикеса. «А хто? Хто пиляв ноги?» – питали поліцейські. «Хабіс його знає. Чоловік у білому тюрбані і зірчастому халаті. Пакистанець чи індієць?» «Куди пішов? Де зник?» На ці питання всі знизували плечима і відповідали якійсь дурниці. Перетворився на сяючу кулю, а вибухнув і зник. Це все було схоже на масову галюцинацію. Поліціянти покотили без ногу до найближчого відділку. Після цього натовп став річати і за хвилину розсотався. Я подумав, що місце тут неабияке? Енергетика скандальна. То от чому б не гратись? І без зайвих вагань скинув сумку з одягом, поставив біля ніг металеве відерце і завмер. Ліва рука Наталії, а права тримає сокирку. З почином тебе, друже, стояв я недовго. Вже за хвилину, як руки на поживу, злетілись до мене два хлопчики років десяти. Один був рудий і веснянькуватий з яйцеподібною головою, а другий мав на зубах металеву пластинку і скидався на Гурвіника, героя мультфільмів і коміксів кінця 50-х. Кружляли, кружляли, аж поки яйцеголовий не наблизився впритул. ю?» – Я мовчав, дивлячись в одну точку перед собою. Юріл? запитав тоді гурвіник і помацав мене залікоть. Ріал, ріл. заволав яйцеголовий, коли я злегка кліпнув повіками. Вожаюдуїн? «Хей, мілітарі мен, what are you doing?» Я мовчав. Тоді один з них здогадався, що треба робити. Він розвернувся і побіг до тих прилавків, де торгували сувенірами. «Хей, hey, м'юм, give me please, some money!» Він повернувся до мене, затискаючи між пальців 20-пенсову монету і, покрутивши нею у мене перед носом, кинув у порожні відерце. «З почином тебе, друже!» «Ф'юїць! Ф'юїць!» – засвистів я. І, сполохавши пацанів, заходився крутити сокиркою так, ніби удавав напад. Мої перші глядачі були у захваті. «Реал! Реал Дансінг Сольдер!» Кричали вони на всю площу, і коли я знову завмер, побігли до мами просити ще дріб'язку. Вони мучили мене хвилин двадцять, набравши повні жмені монеток по одному пенсу. Що ж ви хочете? Такі умови праці. Танцюй за пенс, як і за двадцять. Моя гра з гурвіником і яйцеголовим привернула увагу фестивальної публіки, яка тусувалася на площі. Тут була молода пара і якийсь старий дід, котрий довго порпався у своєму портмоне, аж поки видобув цілий фунт. Були і мами з візочками, і японські туристи, які весь час мене фотографували і теж вкинули у відерце фунт. Багато було всілякої наволочі, що взялась не знати звідки, аби подивитися, яке то гівно крутиться на площі. Свистить і високо закидає ноги, вимахуючи на всі боки сокирою. Справа зрушила з місця. Я розпочав працювати за чверть до одинадцятої ранку і вирішив відстояти цілу годину, а потім піти на карнавал. Коли стрілка на вежі Державного архіву наблизилась до загаданого часу, на Майдані перед Національною галереєю не було вже де яблука впасти. Десь о пів на дванадцяту люд, що допіру уснідав, повалив звідусюди, займаючи найвигідніші місця вздовж принцес Тріст, Працювати ставало все небезпечніше, Отож, за чверть на дванадцяту я закінчив перший раунд і пішов на газон перепочити. Перший заробіток Відерко було важкеньке, але я навмисно в нього не зазирав. Лише обтер обличчя рушником, поліз до сумки і випорпав звідти пластикову пляшку з водою, якої набрав удома з-під крану. Неквапом попив водички, знову стерпів з чола і тільки потому висипав на газон гроші і причастився до таїнства підрахунку першого заробітку. Друзі мої, він перебільшує мої найпотаємніші сподівання. За одну годину я заробив в Единбурзі Стільки ж, скільки отримував за два місяці у своєму театрі. 18 фунтів стерлінгів і 58 пенсів. Це майже 30 доларів. 30 доларів за годину. У мене перехопило подих. Я не вірив своїм очам. Я зробив це. Я виграв. Я переміг. Я мало не плакав. У нападі ейфорії. Світ визнав мене і моє мистецтво. В жорстоких умовах ринкової економіки мій перформанс довів свою життєздатність, і відтепер моя праця оцінювалась щирою валютою. Шал не вщухав. Згрібши гроші у жменю, я пхав їх до шкіряної торбинки яку теж возив із собою. «Майже 19 фунтів стерлінгів! Працювати! Працювати! Не гаяти даремно часу! Бо в моєму випадку прислів'я «час то гроші» звучало, як ніколи, доречно». І знову удар. «Хелло!» раптом почулося за моєю спиною, Доброзичливе привітання. Я озирнувся, і серце моє захололо. За спиною стояла поліціянтка. Це був черговий підступний удар долі. Зараз мене звинуватять у порушенні закону, і в найкращому разі заборонять з'являтися в людних місцях Единбурга зі своїм перформансом. А в найгіршому, в найгіршому я матиму проблеми з імміграційною службою, і мене, можливо, занесуть у комп'ютер, як порушника закону, із забороною протягом п'яти років приїздити до королівства Великобританії. «Хеллоу!» – відповів ніякого, затискаючи чесно зароблені пенсії. «Хейвгуд!» «Перформенс!» – ласкаво проказала до мене поліціянтка, але я не вірив в її щирість. «Сенк'ю!» – подякував, жалкуючи, що розсипав по газону свої гроші, давши привід для питання. «А чи збираюсь я платити податки?» «Ве ю фром?» – в повітрі забриніла натягнутою тятивою пауза. «Ай ем світ», – гордо відповів я, і жоден шведський м'яз не здригнувся на моєму обличчі. Добра акторська школа давала знаки. Адже справді, хіба я міг признатись? «Ай ем юкрейнієн». Дуже добре знаю той кислий вираз, якого набувають обличчя європейців, коли їм так відповідаєш. А швед – це звучить гордо. А «юкрейнін» якось зовсім не звучить, бо не уникнути тоді запитань «Де це? Що це?». А банальне слово «Чорнобиль» – тільки ця назва щось їм говорить, не додає моїм словам ваги і не збурює поваги до моєї батьківщини. Тим більше, що тепер переді мною стояв представник влади, який мав усі підстави спитати в мене паспорт, і взагалі поцікавитись, чи маю я, як представник монголо-татарської орди, дозвіл мерії на такі перформанси. Моє потужне бойове АМ Світ викликало у поліціянтки приплив натхнення, і вона одразу звірилась мені в любові до груп «Абба» та Ace of Base. А ще похвалила мій перформанс і поцікавилася дивним нарядом. Я збрехав їй, що таке вбрання мали вояки швейцарської гвардії, які перебували на службі у короля Швеції Густава Вази. Це парадний одяг для чатування в королівському палаці. Вона сприйняла мої теревені за чистісіньку правду, побажала гудлак та пішла у своїх справах. Гудбай. Мовив я і вслід, і задоволено глянув на долоню з дрібняками. Мені стало нестерпно соромно через раду, яку я тільки навчинив. Як легко я зрікся свого народу і держави. Зрікся самого себе і своєї багатовікової культурної спадщини. І чому? Бо злякався що мені заборонять збирати на Майдані свої грошики. Гроші, всі біди від них. Напевно, поліціянтка і не думала мене в'язати, а просто підійшла поцікавитися перформансом. Я сам опустив себе у власних очах. Ганьба мені, ганьба! Убийте мене, люди добрі! Забийте на смерть киями! Чи розстріляєте, прив'язавши до гармати, або четвертуйте, або посадіть на палю. Соромно соромною гірко! Смерті мені! Смерті!» Я сидів на газоні і повільно вкидав монети до шкіряної торбинки. Зароблені гроші вже не були такими привабливими. Стискаючи зуби, я ледь стримувався. Щоб не пожбурити їх куди подалі. Вже за хвилину я знову рушив на майдан працювати, подумавши, що робота найкращий спосіб позбутися гірких дум. Працюватиму до нестями аж поки не впаду, не зіб'ю кров ноги. Коли не будуть кидати грошей, все одно танцюватиму, просто як дурний, стрибатиму і битимусь до сказу аж поки не витравлю в собі всіх емоцій. Дивитися на карнавал мені зовсім розхотілося. Убив би клоуна. Коли я повернувся на своє робоче місце, то побачив, що на ньому грається якийсь клоун, перевдягнений на Чарлі Чапліна. Він жонглював м'ячиками, капелюхом, крутив, на ціпку тарілку і щось промовляв до публіки, яка сміялася через одного. Нічого цікавого. Середній рівень першокурсника в коледжі естрадно-циркового мистецтва. «Гей, чувак! Це моє місце!» Несподівано зухвало гукнув я. Мені хотілося крові. Спрацював одвічний закон відзеркалення. Вчинивши мерзоту, я в інших також бачав подібних мерзотників, і в душі моїй було чорно. Мені хотілося вбивати, нищити, трощити все навколо. Зненавидівши самого себе, я ненавидів цих людей, цю країну і цілий світ. В грудях моїх народжувався шал руйнівника. Ну що ж, билася пекуча думка. Якщо мене мають за варвара, для чого бути кращим? Навіщо це блюзнірство? Виявимо свою самість. Варвар то варвар. Люди, які спостерігали за трюками клоуна, озирнулись на вигук, а сам Чарлі, не припиняючи жонглювати, теж подивився в мій бік. «Це моє місце?» заявив я ще голосніше, надавши голосу глухої хрипоти. Що не кажіть, а коли сучасною людиною оволодівають первісні інстинкти, вона почуває таке піднесення і захват, якого не можна ні з чим порівняти. Тож я чекав реакції суперника, міцно стискаючи сокирку. «Гей, друже!» Відповів він, «Місця тут багато, всім вистачить, стань трохи осторонь. Це моє місце, я тут працював до тебе і працюватиму зараз, краще сам відійди». «Якого біса? Ти що, купив це місце?» Чаплін припинив жонглювати тарілкою і сперся на ціпок. Люди довкола принишкли, Її зацікавлено спостерігали Ще пак Два самці билися за місце під сонцем Основний закон еволюції Виживає найсильніший Підкріплювався реальною ситуацією Варвар переходив у наступ Америка вже здригається Під руйнівними ударами варварської культури Європа ще стоїть але і тут, як ви бачите, не все гаразд. Ціла орда голодних, лютих та необтяжених моральними нормами людей готова виплеснутися на вашій благословенній землі руйнівним потоком, змітаючи на своєму шляху старовинні міста і пам'ятки історії, всюди насаджуючи свої хамські звички. Я ступив на зустріч Чапліну і крізь зуби процідив. «Пішов, мать твою, пішов, бо зараз мазафака зарубаю!» Тієї миті я не думав про наслідки. Нічого не розумів і не чув, а бачив перед собою лише трагікомічні чаплинові вусики, здивовані брови і налякані очі. В образі Чапліна переді мною постало все цивілізоване людство. А я почувався завойовником, хижим варваром і тупим вандалом, готовим руйнувати святині і храми, скидати з постаментів прекрасні статуї і гріти руки над ватрами, складеними із старовинних книжок. «Тихо-тихо! Ти що? Крейзанутий?» – позадкував від мене Чарлі. «Так, я Крейзі. А ти?» «Зараз підеш нафік, і чим швидше ти це зробиш, тим краще для тебе», прошепів я, спостерігаючи за тим, як він підбирає з землі свій реквізит, ніяково сміхаючись до публіки. Коли клоун пішов, публіка певний час не розходилась, зацікавлена тим, що ж я робитиму на відвоюваному місці. Спокійно поклавши турецьку сумку з лахами на бруківку, я гордовито завмер. Із навагою дивився я вдалечінь понад голови, туди, де кремезними обрисами вимальовувались гострі груди, шотландських скель, і королівський замок плив у блакитному небі, залитий променями полуденного сонця. Мені було байдуже. Настільки байдуже, що коли хтось із публіки підійшов і кинув у відерце монетку, я не засвистів і не затанцював. Горло мені перехопило, на очі наверталися сльози. Ненависть і войовничий шал зникли, натомість у серці постав одвічний і знайомий біль за свою вартість, ницість. І хижу тупість. Та пішли ви всі, зненацька вилаявся я і, підхопивши сумку і відерце, пройшов крізь коло роззяв, які витріщали на мене свої баньки і кивали головами. Таки справді, Крейзі, я дерся проти людської течії, хтось наступав на мої ноги. Я теж когось штовхав. Погано пам'ятаю, куди йшов і що робив, аж поки наді мною не гримнув постріл. Серія п'ята. Карнавал. Анонс. Единбургський карнавал у викладі Мухарського. Коротенькі оповідання у кліповому стилі поп вподобають шанувальники автобіографічного жанру. Фантазія автора живеться реальними подіями, враженнями і газетною статистикою. Символ свободи Капітан полку королівських бомбардирів Вінстон Болтон зупинився перевести дух, спершись рукою на металеве поруччя. Кам'яні сходи спіраллю бігли нагору і закінчувались неширокими дверима що вели на оглядовий майданчик середньовічної вежі. Звідки відкривалася панорама всього міста. Серце у капітана шалено калатало. Рясний піт вкривав чоло. Останні півроку, відколи його дружина закрутила роман з баронетом Лайонелом Монтегю, знаним плейбоєм і головою управління корпорації British Petroleum, капітан став Ячити. Алкоголь за цей час настільки підірвав його здоров'я, що від колишнього Вінстона Болтона лишилась сама тінь Дружина була молодша від нього майже на 12 років У квітні їй виповнилося 27 Вони одружилися позаминулого літа, а тиждень тому офіційно розлучились. Він несамовито любив її. «Твої принципи, Вінстоне, нікому не потрібні», – казала вона того вечора, коли назавжди пішла з їхнього дому. «Життя змінилось. Я хочу жити сьогодні, а не заради майбутнього чи минулого. Я хочу бути. Розумієш, бути. От і все. Тому я йду туди, де справжнє життя». А тут, тут не життя. «Що вона знає?» – сміхнувся капітан. «Що вона розуміє про справжнє життя?» «Справжнє життя – це обов'язок. а Виконання обов'язку перед ближніми, перед країною, перед цілим світом, а найперше – перед собою». Ось що таке справжнє життя. Тільки сильні здатні осягнути це. Капітан вважав себе за сильну людину. Але чому чорт забирає так тяжко? Чому, дивлячись у небо, так хочеться злетіти і не повертатись? Перепочивши, Вінстон Болтон продовжив шлях нагору. Коли він зійшов на оглядовий майданчик, вежі, молоді офіцери почесної варти виструнчилися перед ним. За встановленим звичаєм, лейтенант Гендрі Гендріксон склав рапорт про готовність гармати, і капітан рушив виконувати свій обов'язок. Він робив це протягом останніх п'яти років, відколи майор Макгрегор Пішов у відставку. Постріл мав пролунати за секунду перед тим, як годинник у дворі замку проб'є 12 разів. Вінстон Болтон подивився на хронометр. Стрілки показували за дві хвилини полудень. Внизу, залиті людською рікою вулиці старовинного міста, чекали на початок свята. Стільки людей і жодної близької душі, подумав капітан, як ніколи гострою відчувши свою самотність. Холодно, порожньо, темно. Зненацька йому здалось, наче срібляста блискавка майнула повз нього. Капітан відчув легкий дотик і побачив, як по рукаві Розпливлась гидка срібляста пляма. «Клята чайка!» Капітан Болтон подивився в небо, шукаючи птаха, який зіпсував парадний мундир. Але небо було чисте. Жодна хмара не затуляла блакитної високості. І сонце стояло майже над самою головою. Яскраве проміння засліпило капітана і в його очах застрибали чорні цятки. Він дрібно-дрібно закліпав повіками і знову поглянув на рукав. Рідина розтеклась по темно-синьому сукну неохайним трикутником. Напевне, перед тим, як зробити капость, невидимий птах поласував рибою. Неперетравлена луска відливала сріблястим. А ще до ворсинок мундира причепилось жовтувати риб'яче око. Яка гидота, скривився капітан, і вже поліз було до кишені по хустку, але раптом закляк. Око, як здалось йому, було живе. Зазирнувши в чорну цяточку зіниці, він побачив спершу самого себе. А потім сталося те, чого капітан зовсім не чекав. І якась невидима сила почала затягувати його в ту чорну глибину, немов у гігантську прірву. Всі офіцери почесної варти стали свідками того, як тіло капітана Болтона закрутилось дзигою і почало зникати в мундирному рукаві. Спочатку голова Потім плечі, тулуб, ноги і навіть начищені армійські червики. А відтак і рука у розтанув на їхніх очах. За лічені секунди, там, де тільки стояв капітан королівських бомбардирів, лишилась мокра пляма пташиного посліду. Але й це був не кінець не встиг розчинитися у повітрі галас приголомшених офіцерів, як з посліду з'явилась білосніжна чайка з сірими крильми і довгим блискучим дзьобом. Потрусивши головою, вона оправила розкуйовджене пір'я, розправила хвіст і тричі голосно зойкнула. Як потім розповідали свідки, в тому зойку вони почули слова капітана Болтона, вимовлені з характерною для нього інтонацією. Традиції, обов'язок, честь. Саме таку настанову давав своїм друзям Вінстон Болтон, покинувши їх для того, щоб розпочати нове життя. Їм лишалася земля, йому – небо. Але перш, ніж відлетіти в бездонну височинь, він виконав все, що мусив виконати.